довжина. Хоча й діставала капітанові лише до підборіддя, але ніхто не назвав би її сухорлявою. «Почекаємо трохи», сказала Віта Хаблакові, «Мусить прийти Жека, розвін хлопець, пояснила. Може трохи затриматись». Але Жека не затримався. З'явився за три-чотири хвилини. Лишов з потоку пасажирів і одразу побачив дівчат. Круто повернув до них і зупинився, широко розставивши ноги в розкльошених модних брюках яскраво бурякового кольору. Піджак Жека носив світло синій, точніше, волошковий, либонь йому подобалося оце поєднання кольорів, бо стояв, випнувши гордовито груди і ледь подригуючи ногою. Картинна поза провінційного піжона. Віта назвала хаблака. Жека подав йому руку зневажливо, певно, висловивши цим свою не дуже велику повагу до торгашів. Однак капітан не образився на цю зверхність, потиснув вже цю руку міцно, бо набачився всього і не звик складати враження про людину з першого погляду. Був Жека напівголови нижчий за хаблака, проте кримезніший і сил вибонь мав справді валячу. М'язи випирали з модно пошитого вузькуватого піджака. Ще, дівчата, скучили, поправив на голові кепочку з коротким козирком. Кернемо сьогодні, я ставлю. І щоб було все ченчинарем. По-моєму, запрошував я, запротестував хаблак. З ними шампанське з приводу знайомства? Шампанське? Аж здивувався Жека, «Ти п'єш шампанське? А що? Як на мене ним лише запивати. Ну, дівчатам, ще для захмеління». Зрештою кожен міг мати свої погляди, і хаблак не заперечував. Офіціантка влаштувала їх у куточку зала і одразу, пошепотівшись із Жекою, поставила на стіл пляшки-горілки і коньяку. «Ще притягнеш шампанського», – наказав Жека. Він явно брав кермовлади в свої великі і не дуже-то відмиті руки. Зрештою, Хаблакові було все одно. Чим більше вип'є компанія, тим вільніше почуватиметься дівчата, і язики в них, звичайно, розв'яжуться. Жека налив собі три чверті фужера горілки і з іронією дивився, як береться бульбашками вино в кришталевому бокалі хаблака. Уже підніс фужер і підчепив веделкою добрячий шмат буженин. Та нараз якась думка зупинила його. Запитав підозрів, блиснувши очима. «І що так кажуть? Ти директор магазину?» «Ну і що?» «А чому тобі така честь, директор?» «Бо закінчив торговельний інститут. І де твоя крамничка?» На куреніці. Щось є, клацнув пальцями дефіцитне. А що треба? Роза брючний костюм хоче. Зробимо? Коли? На тому тижні. Така категоричність, певно, заспокоїла Жеку, бо вихилив горілку до кінця, ледь примружившись і кахикнув від задоволення. Дівчата, не вагаючись, приклалися до коньяку, і лише один хаблак обмежився шампанським. Віта, правда, намагалася умовити його випити чогось міцнішого, та капітан послався на те, що завтра в магазині ревізія і мусить мати зовсім свіжу голову. Згадка про ревізію викликала вже серію не дуже вдалих жартів. Хаблак віджартовувався в'яло, Дівчата нарешті зрозуміли, що ця розмова його нервує. І Розалія розповіла про нового завідаючого перукарнею. Виявилось молодий хлопець, але віртуоз. Одержав другу премію на конкурсі у Варшаві. Близько працює і взагалі симпатичний. При згадці про чоловічі якості нового начальства Жека явно спохмурнів. Він схопив дівчину вище ліктя так, що та зойкнула, і потерла почервоніле місце. Я твоїх хахалів, Жека підвів величезного кулака. До нігтя. Юдковська, очевидно, і не відзначалася особливою покірністю, якось зніталася, поклала хлопцеві руку на плече, щось прошепотіла на вухо. Жека одразу розум'як, посміхнувся блаженно і налив собі другу порцію горілки. Хаблак, повільно смакуючи шампанське, непомітно витягнув із жеки все, що хотів. Виявилось, що Євгенові прізвище Бурнусов